פרק קמ"ב משכיל לדוד, בהיותו במערה תפילה. קולי אל אדוני אזעק, קולי אל אדוני את חנן. אשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד. בהתעטף עלי רוחי, ואתה ידעת נתיבתי. באורח זו אהלך, טמנו פח לי. הבית ימין וראה ואין לי מכיר, אבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. זעקתי אליך, אדוני, אמרתי, אתה מחסיא חלקי בארץ החיים. הקשיבה אל רינתי, כי דלותי מאוד. הצילני מרודפיי, כי אמצו ממני. הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך, בי יכתירו צדיקים, כי תגמול עלי.